Посидіти в тому кабінетику, в тій кавовій комірчині, де світ обрушився на неї. Посидіти саме з бабусею, саме з бабусею Дазою. Посидіти і поговорити про все і ні про що. Бабуся проте сказала. «Ми зараз вийдемо на вулицю і вже належатимемо їй. Вона вбиратиме нас і крастиме у самих себе». Велика крадійка вулиця посміхнула Олеся. «Але ми їй не піддамось», – сказала бабуся. «Ми пройдемо її геть усю, а потім вийдемо на більшу вулицю». Вона помовчала, потім продовжила. «Знаєш, якщо подумати, Київ не таке вже й велике місто. Я колись подумала і зрозуміла, що з цією думкою легше жити. Але так само легше з іншою. Ти розчиняєшся в цьому місці. Ти сама по собі, воно тебе не може зловити. Отже, ти можеш чинити як завгодно. Так, як вже сама вирішила». «Вона все знає», – подумала Олеся. І все середині неї погололо. Знає, але звідки? І що мені робити? Та раптом вона нічого не знає. Далі подумала ще химерніше. Не було ніякої зустрічі у цій кав'ярні, ніякої Орловської, ніякої Людмили. Я заховалась від неї, від них обох з Ярославом посеред міста. І Людмила Орловська теж захована. І від мене, і від Ярослава. Може, її полегшало після цієї розмови. І вона думає, що я ношу її тягар. Бабуся та задивилась кудись у простір, була десь далеко, може там, де лежала мама Віта, який було зараз так холодно і самотньо, і Олеся не могла її зігріти. «Я зараз їй скажу», – подумала Олеся – «прогать усе, мені тоді полегшає». І нічого не сказала. Олеся, Олеся боялася. Вони допили каву і вийшли з кав'ярні. Ось там вони вийдуть на більшу вулицю, там далі – Зупинився той автомобіль та машина. Там вона дізналась правду, ще одну правду про батька, який знову її обдурив, який хотів виправдати себе цим псевдовикраденням. «Я сильніше за нього», – подумала Олеся. «Добре, що ти мене витягла на цю посиденьку», – сказала бабуся Даза. «Посиденьки», – правила Олеся. «Ні, посиденьку». Перто сказала бабуся, «одну на двох і не сперечайся». Бо я напилася кави на три безсонні ночі. Та заслугадалася про стан Олесі. Вона недарма була гарною медсестрою. Як казали їй не раз, медсестрою з кваліфікацією лікаря. Вона дивилась на Олесю з ніжністю. Так було і на своїнтері тепер, коли збиралися, щоб вертатись до Києва. «Ця дівчина єдине, що тримає мене на світі» подумала Даза. Подумала ще в Києві. Думка приїхала з нею до Луцька і тепер збиралася, як і вони, назад у дорогу. Олеся відчинила двері і побачила перед собою старого чоловіка з невеличкою валізою в руці. Старого-старого, старшого, певно, за бабусю. Доброго дня, привітався він. Ти Олеся? Так, сказала Олеся. Доброго дня, а ви? А я Матвій, твій дідусь, сказав чоловік. «То ж ти моя онучка?» Ой, зойкнула Олеся і вже трохи отягнувшись. «Заходьте, будь ласка!» Матвій Білітюк зайшов і побачив Дазу, котра витупцяла з кімнати. Сказав просто з особливою ніжністю. Здрастуй, Любо!» «Матвій, як бачиш, вимовив, сива голубка!» «Сива і ти теж?» «Чому, Люба?» – подумала Олеся. Тим часом Даза і Матвій обнялися. Потім пригорнув і Олесю, яка, тулячись до двох старих людей, подумала, що світ скупий на щастя. Хоч воно і буває. Знаєш, мені трохи пізно передали твою писульку, сказав Матвій Додази, бо той чоловік, що ти йому оставила, зенько вмер. А як мені переслали, то я не міг стевку жінку свою саму оставити. Лежача вона була. Щитаю, три роки чи більше не вставала. Параліч розбив. Усе збирався поїхати, самому кортіла поїхати, самолічно добиратися і до дочки, і до тебе. Ти боявся, що як поїду, то Стевка якраз умре. Стевка моя без мене ніч не могла. Та й доглядати неї не було кому. Родичі то повмирали, то поїжджали, Так і задержався. А позавчора минув дев'ятий день, як вона приставилась, то я вчора й вирушив до Луцька. А звідтам сьогодні рано... «До вас!» Він став знову розказувати про свою покійну дружину, про те, як вона любила суниці і чорниці, котрі там у селі неїному Афинами називають. Уже як нічого їсти не могла, то ягоду їла. Він сам їх збирав, а потім у банках цукром пересипав. давав жменьку тих ягід і вже не жувала, а смоктала. На твій говорив і говорив, згадував, вертався до розповіді, які щойно закінчив. «Крустевку свою те село в горах». «Ніби боїться спитати», раптом подумала Даза. Уголос промовила. «Роздягайся і заходь. До хати, як у вас на полісті кажуть». «Не забула, що в нас кімнату хатою звуть?» «Скидай своє шаламоття», сказала Даза, голос якої ще більше потеплів. «Ну, і скинув». Він взявся роздягатися, скидати курточку свою, заточився. Олесі його підтримала, він був геть висохлий і легкий. Нічого я міцний, спробував Матвій усміхнутися. Да зараз побачила, як молодий чоловік в одязі, пропахлому димом, лісом, листям, травою, махоркою, болотом, заходить до кімнати в сільській хаті, що правила за медпункт. І як вона йде крізь ліс з дитиною, котру тулить до себе побачила. Нарешті Матвій, потупцявши перед порогом, ступив до кімнати і замер, бо угледів на столі портрет Віталії. Портрет з ромашками. Натужний напіввидих, напівзойк вирвався з його грудей. Маринка. Кінець озвученої книги. Озвучено у 2017 році.